Të nderuar besimtarë, vazdojmë përsëri me cilësitë e munafikëve, me cilësitë aty të gjup njerëzish që janë më të këqij për shoqërinë islame, së smundja e keqe që e bluan dhe e grinë ata nga brenda. Dhe treguam gjithashtu Në hytë me në këluar, fjallën që ka tërguar dhe ka thënë ibnën nënkejim për hipokrizim dhe ka thënë, në dërtjera, që Kurani zbriti gati sa tishtë i gjithin në zbritin e ti vetëm përta. Dhe në fjallët që ka tërguar Kurani, po thuaj se ka folur vetëm përta. Gjithashtu të të ibnënkejim e lëgjohëzije për hipokrizim, të të hipokrizia është mundje e kej që e bëndshme. Smundi e me cilër mund tjetë imbushur njeri u plotësish në brendësin e ti dhe aji nuk e kuptonë. Këta ka përmëndur libën me dherë gjithë sa likinë, vëllinjë parë, faqa 327. e 327. Dhe kjo nga gjërë smundi e shumë e rëndë, për këta rësye du të flasin për cilësit e kse smundi e e, e zi të regojme ato që të ruhët besimtarë për vetën e ti dhe të ruhët për e tyri që i ka në të cilësit. Dhe një përcësive të munafikve që ka përmendur djetarët në bas të argumentet, Kur'anë dhe Sunetit, është cilësia e urejtjes së të, të vërtetës. Munafiku e uren të vërtetën, aji uren ligjet e Allah subhanu e ta'ala. Të gjitha ato ose disa për i tyre, dhe kjo është të sië mësë besim të ardhe dhe munafikët e kanë të rashëguar të të sië për tyre Fëtë Allahu subhanu e talë në Kur'an valedina kefaru fë ta'asallëhum a valla a'malahum Fëtë dhe ata që kanë më huar të shkataruar qofshin dhe Allahu akahum për për të tyre dhalikebi anëhum kerihuma anëzën Allahu fë ahbata a'malahum edhe kjo shkataru e mëherë dhe të tyre sepse ata e urryhen Ate gjithë zbritë i Allahu i madhëruar Për këta rësujë Allahu afshiu pëndë të tyre Dhe Kjo ajetë të rëgonë Që aji personi cili ju uren Ate që ka zbritë i Allahu është prej, prej musë besim të arve Për cilët ka thënë Allahu në këta jetë Allahu ishka të raft Dhe nëse një personë Betëndonë se është besimtarë, por a ju u rendë të vërtetën, ose një pjesë të vërtetës, ose disa ligjit të vërtetës, që i ka zbjithu dhe lojë më dëruar, a i është prej mos besimtarëve në brëndësin e ti dhe pse në pame në jashma i duke si besimtarë. Dhe njërëzit ndryshën nga kohën në kohë, në, në lojën e ligjive që ata ju u rendë. Diku urrejn ligjet, tira, ligjet tira, e tjera, sot urrejn ligjet e tjera në bazë të periudhës së kohës në cin ata jetojnë. Në periudhën në cin ne jetojmë sot ose në etapën e kohës jetojmë ne sot, në në kohën e modernizimit, një prej ligjeve të Allahut të cilin e urrejnë munafiqët, dhe po them munafiqës sepse çdo kush që urrejnë të lloj ligji ai e ka qaktullë cilësi të hipokrizis është edhe martesa me më shumë se një grua. Martesa me dy gra, ose me tre, ose me katër. Këtë martese ka lejuar Allah në Kur'an. Dhe Allah është më ju urti. Kjo martese është lejuar në surën në Nisa, surje e grave. Edhe pota veshëre, në shumë ajetet të këse i surje, kër i mbaronë Allah i madhërua ajetet, pot, Inna Allaha kana alimen hakima. Allah është i ditur i dhe i urti, i ditur i dhe i urti, në shumë njete, për të të reguar njërzve që kanë vesh dhe kanë zemë që Allah i më dhuar të ligje që i ka vendosur, i ka vendosur në bas të dies të ti të plot dhe urtësis të ti të madhe. Dhe më thënë Allah i më dhuar që e ka vendosit të lëj ligjim i njërzit, në urtësis të ti të madhe ka vendosur sepse në të ka shumë të bitë njërzit, edhe pse munafikë nuk e përnojnë në të të edhe dalin pasaj mosbësimtarët edhe bishtët e mosbësimtarëve edhe ushtarët e tyre edhe munafikët duke e urryrë të në ligjit e ligjit e njashën me këte me pretendimi që kjo është i padresi që i bët gruas edhe pasaj dalin disa ligjit që e sharake që thonë martesa me më shumë si një gruashe ndanuar ndërsa bashkjetesa e cilën e të vërtet dhe të me emrin ka bashkjetesë për të qenë sama e panunshme të njëzit, por që në të vërtet do thot i moralitet, i moralitet e ishte lijuar me 200 gra, me 300 gra, me një migar, nuk ka problem. E në tishë me e shqeve të martesa, mos bërat me më shumë se si një grua, pa në të regohet njerë që një person, u martua me 2 gra. Edhe në atë shtetë ku e ishte i martuar, ishte në lua me ligjë martesa me 2 gra. Edhe e të shua në gjyqë. Kur ju anjuji tha një person, ke vetëm një zgjidhje që të shpëtoshën këtë problem. Sikos thuash aty përpara gjyqi që këtë dytën e kam dashnorë, nuk e kam grua. Atë më vërtet vati para gjyqi i tha i gjyqtarëve që unë këtë dytën e kam dashnorë, se nuk e kam grua. Atë tha, tha më që ke dashnorë, nuk ka problem, ikse ke është e drejta jote. Domethënë e drejta jote që ti do të bësh një realitet, ndërsa nëse ti dëshmon martohesh, që ti të mbash përgjegjësi para të femër, që ti ta ushishësh të veshësh të ma shë përgjësi për, për fëmijët të cilët dhim për jush për e të e dhe për e gruës të ndër kjo që nga krim ndërësa për femët të simë të nëma përgjësi për të në jesë pasenë në telefon që kanë gjerës të zanë të i thua mjërë pafshim në telefon nuk të njofë më fëmija hidë në plera ose vritët për parës të të lindi edhe pas taj kalon njëri nga i femër në i femër të pa numër ta a kjo është me mirë apo ligje Allah subhano ta ala? edhe u drejtojmë gjithështu dhe të tërë personët e cilët e shofin të dhe gjithë mirë do të vendosim të të partë shtetit themi. do të vendosim të të partë shtetit e do të themi të shi në jebë zgjidit se kemi probleme real real për po them numëri grave që për para më shumë se 20 vjetësh Raporti më burr ka qenë 1 me 4. Raporti 4 gra, 1 burr, këtu në Shqipëri po flas. Jepi zgjidhësh njerëzë, njerëz do martohen nga njerëz gjithë të femrës pamtortuar. Vetëm në Arabi Saudite po them një një domthonjë një statistikë që simin e di mirë, janë ekzistojnë son mbi 1 milion femra që kanë ngelur pamtortuar. Ku naty ku aty është lejuar martesa. Ejo më këtu, domethënë që tu është ndaluar me këto dhe këtë gjë nuk e e vetëm që nuk e lejon ligji, por edhe vetë, domethënë zakoni njerëzve nuk e lejon. Për këtë arsye shumë njerëz u tërhiqen prej kësaj gjëje. Ku do shkojnë jeta të femrës të cilat kanë qenë pa martuar? Ku do shkojnë? Do detyrohen të, të bien e imoralitet. Prandaj Allahu i madhuar me ursinë vetë ka lejuar dhe ka treguar profetit sallallahu alejhi dhe selem që në kohën e fundit do vi një moment që do jetë Raporti i burrë me gra 50 gra përpara një burrit. Për këtë murësin e vet dhe vendosi Allahu që do të përhapet immoraliteti, e mëra dhe të gjitha këto punojnë si sprovë ndaj atij të cilët do bëhet kabeti. Allahu na ruajt. Atëherë këtu spërvohet besimi i besimtarit. Ai që është besimtar i vërtet, thotë ky është ligji i Allahut dhe unë e parnoj atë sepse Allahu e ka vendosur murësin e vet. Kurse ai i cili ka hipokrizin zemrën e tij nuk e paron dot të lloj ligj. Si ka mundësi që Allah na na e vendosë lloj ligj. Qul Allahu hayyun amma yushrikun. Thuaj a Allahu është më mirë apo ata të cilët i shoqërojnë mund idhujt? A ligji i Allahut është më i mirë apo ligji i atyre të cilëve ka vendosur në kokën e tyre? A martesa është më e mirë apo immoraliteti është më i mirë? A martesa me katër gra për të cilët i mba përgjegjësi për to apo është immoraliteti i cili nuk ka kufi me numër gra as edhe me fëmijët që që, që, që ngjene rrugëve në përjetimore? Kush është më i mirë? Prandaj detyra besimtarit është të dorzohet ti dorzohet ligjit të Allahut dhe mos kët urrejtin në zemrën e tij dhe as mos përënim për ligjën allohës më hanotare, sepse kjo është hipokrizia vetë. Gjithashtu, një për ligjëve të cilat ju u rejmë disa njerës, është dhe ligjët e mos barazis në medgruas dhe burit në disa që është e fetare. Burit dhe gruaj e në shumë që është e fetare në barabartë. Të dy e kam bërë dëty të adhorin allohën, të falen, të agjerojn, të bëjnë hajjj, Mirë për Allah i madhururi ka vetruar burë dhe gra Me disa gjërët cilën sepse ata nuk e njësoj Për nej burët i ka bërë dhe tyrë të lëqoj mjeka Kurse gruja s'ka nevoj për mjeka S'ka mjeka, ka bërë alloha mjeka Kurse se njësoj Allahu subhanu taale ka bërë dhe tyrë Gruës shamin Kurse burët i se ka bërë dhe tyrë Se njësoj Për këta rësuj nga që nuk e njësoj dhe Allahu subhanu taala I ka nda ta në, në disa ligje Për e këtyre ligjevi që Allah i ka ndarë burën e grua është Dëshmija një burër është e barë barë me dëshmijë në dy grave Edhe profesor Sallem ka thënë hadithin e sakt Nuk kam par Nuk kam par thënë me mende lehta se gratë Të cilat u a i amarin me ndjen një riut me logik I ka thënë një grua i du grua Allah Përse që kemi mende lehta ose përse që kemi të mangë të në logik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a nuk u vjen një kohë gra dhe që ato e lën namazet e agjërimin, por shok më sulletsonë, thon po. I tha që dështu, po i thaj gjithashtu, po dëshmia e një gruaje, a është e barabartë me dëshminë e gjysëm të një burri ose domosdën dy gra baraz në dëshminë e një burri, thaj po. Kjo është mangësia juaj nga ana logjike dhe kjo është mangësia juaj nga ana fetare. Domosdën Allah subhanahu wa taala nuk ka barazuar që në krijim, për këtë arsye dhe nuk kanë barabartë në ligje. Edhe në trashëgiminë e një të gjë, ajo i mëdhuara ka bërë trashëgiminë që me gruaja është gjysma e trashëgimisë si me rrburri, por nuk janë njësoj. Sepse gruaja është ose në, është ose wife, ose bashkëshorte, ose mother. E në të gjitha rastet, do të thonë ajo qëndron në shpinën e saj dhe ka për detyrë diku shtjetë të ta ushej ata. Nuk është ajo e parë në shpinë. Edhe si mund barazojë ai lloj madhëruar në trashëgimi, një person i cili është i pari i shtëpisë ma përgjegjësinë e të gjithëve, edhe e quhet nga gjynave më ndhaja që t'i lejë njerëz të shtëpisë sa i pabuk, me një themër e cila ka për detyrë të ushëftë vetën e vet. Në mundon e vetëm vetën e vet, ka për detyrë të hajë që mos mos dlesej. Nëse atyre nuk ka detyrë të ushëjë, si mund të barazojnë të dyja? Për këtë arsye ai lloj nuk e ka për të barabartë burrin me gruan në këtë ligj, sepse nuk janë të barabartë në të vërtetë dhe tyrët e burët e në tjera dhe tyrët e gruas jenë të tjera në shpi, në familje si kurse dhe mundësit e burët e në tjera mundësit e gruas e në tjera për ndaj e i personi cili nuk bje të akot me ligjinë Allah dhe urenë të aji ka një përcisive të hipokrizisë Allah në rudinë hipokrizia gjithashtu një për e qeshtir që urenë njerëzit shumë njerëzit qeshtja e mjekërs Ose që është e hijabit Ose që është e mjëzvakut Në këtanë shumë ta Shkonë shumë njëzit thonë, mjëzit, pist, pist. Dhonë, Që është ka mjëzhe piste Piste Që në më më më më më më më, më, më në par Kërti i dijonë për e tyre fjale jot, Jotë mjërat të cilat Në të vërtet të regojnë Për atë që ndodhë në zemër të tyre Në fëtë një për e tyre që flokët e në pista Ma di e ka shumë për e tyre Që sjedhë dhe tyre n Ju instamush detyrë që, që burrit i pastroj si e bolleti, madje edhe gruaja. Ti pastroj si e boll nga qimet që ndoncë të qetot. Edhe ke shumë për detyrë që i lejm të gjata delin, djere, si e boll dhe derën dalin me detyrë diere, seput janë foshë një herë e keqe dhe nuk thotë që është e pistë. Kurse mjekra as i dhe nuk ka asnjë dallim nga flokët, edhe pastërti që ka flokë e ka dhe mjekra, ata e quajnë të pistë. Pse? Sepse ata heci me parimin Mosbesimtarve Shikon Mosbesimtarët Ate që thonë ata e imitoj Munafikët e këti umeti Dhe për këta e rësuri që ujnë piste Dhe a i personi cili thot për mjekër Që mjekër është e piste a i ka bërë kufër Sepse kuptimi kësa e është I dërgu e allot pas ka mbajtu Dishka që është e piste Dë më dojnë i dërgu e allot Sa në allot pas ka që një piste Dhe, dhe në pas ka urdruar ne për dishka të Disa njerëz urrenë dinë disfakun. Çfarë shkop? Shkop. Cop shkop. Sot në kohën që ka dalë lloj-lloj mjetesh për të pastruar dhëm, do të pordor një cop shkop në rruga. Ksu duket atyre. Duka harruar që vetëm vetëm bajta e të shkopit në vetvete konsiderohet një shpërblyem ma i madh tek Allahu i mëdhëruar. E jo më pasaj që dalë nga dalin mjekrat e mosbesimtarëve, të, mos të cilët thonë që në të ka shumë dobi për dhëmë dhe është shumë herë mi dobishmë sa kolinozi që përdoret, i cili në shumicën e raste është kolinoz faulso. Në shumicën e raste po them është faulso. Njëpo besimtarët ose ata që i thonë vetë besimtarë shumë për tyrë nuk kanë që në me ligjin e Allahut derisa ata pohoqja virë që ky është ligj i mirë. Prandaj kur deni mosbesimtarëve votë timizogujimi atësh kur e përdoraj ndërsa kur djon te profetit sallallahu alejhi dhe sallam për dorimizogujimi është i mirë ose do ta urdhërojë në momentin tim që të përdor të mi zogun çdo namaz pom, po poqesës do kishte friksën të ishte vërtet për ta ja sa merr për ballë se në ti në më than fjalë e profetit sallallahu alejhi dhe sallam ose fjalë Allah ka nevojë për një dëshmitar nga mosbesimtar nga qafira që të vërtetojë që është e vërtet ose është e mirë një për njeriu kjo është vetë hipokrizi Ollah nuk ujt edhe shemut në të shumtë për ta të cilët të regojnë atë që fshenjë një në zemë në ti. Edhe Muhammed bin Abdulahab, Allah Mëshirov, ka të reguar 10 të kundërta të, të islamit, edhe ka të reguar tek njëtë të të, të djeta, thot e kundërta e gjasht, ose e pest. Thot është që njëriju të urej bitë shka një për i ligjeve, ose dhjitë e ligje që ka zbritur Allah i më dhëruar një personi cili uren një oto ligje, a i ka dal nga feje Islame. Sepse, ligjet e Allahot i uren vetëma i cili nuk është besimtar. Kër Allah dhënë Koran, felë wa rabbike, la ju minune hatta ju hakimuke fi ma shëgjërë bejnëhum. Thumë la i gjithu fi infusim, harajëm i ma qëdajit, o ju sellimu të slima. Hëtë pasha zëdin tëndët, Ata nuk besojnë ndesat do të, të marrin ti si gjykues, domthonë që ata të parën ligjin e tua. I thon profetit sallallahu alaihi wasallam, i thotë Allahu i madhuar. Për shkak të zunit tën nuk kam besuar ata. E ka qyt besimin e tyre pavërtet Allahu i madhuar. Dezat marrin ti gjykatës. Të mos gjejnë sqetësim zemrë aty për gjykimin që do të ti, edhe të derzohen. Nëse ata nuk e parën gjykimin tënd të, ose gjejnë sqetësim ndonë ata nuk e pëlqejnë gjykimin që do të ti. Nuk e përgjigjë gjykimin e Allahut dhe dëgujoi ti se si jam besimtar tek Allahu subhanahu wa taala sepse u rrënjë të vërtetën. Për këtë arsye, kjo është një cilësi e vlefshme ne do t'u ruhemi për saj sepse kjo është cilësia e hipokrizis, të cilën e kanë pasur hipokritët në kohët e hershme dhe në kohën e sotme dhe në çdo kohë do të shikosh ata të cilët ishajnë në mënyrë indirekt e ligjit Allah subhanu wa ta ala, sepse nuk ju pulqenë atë u të izbatojnë edhe vetëm se kur ato, janë të vaksinuara me një vaksinë prej vaksinëve të tagutit edhe me një dëshmir prej dëshmitareve të mos besimtareve. Nusë Allah në më dhurur që në ruaj për sësisjet keqe e cile e qonë njëri në shkatërin dhe në hombje. Alhamdulillah, salatu salamu në Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi e gjmajnë, një të si tjetër për sesimet munafik dhe është edhe bindja ndaj atyre që e urrejnë ligjin e Allah subhanu wa ta'ala, e më thëmë bindja ndaj mos besimtarve edhe munafik dhe e ndzirë njeri u në hipokrezijë. Dhe argument për të shkjala që ka thënë Allah i madhuruar në Kur'an Inë nëllëdhinë rëtët duala adbari minë ba'di ma të bejjena lëhumul huda shëjtanu së uvalalahum u amlalahum Fëtë Allah i madhuruar atër të të cilët i këtyën shpinën të vërtetat Masi u bërë atyre qartë të vërteta Shëjtani uaz bukëroja atyre dhe indihmoja ta Dhalike bi enëhum kalu lëllëdhinë kërihu ma nëzëllë Allah Se në tëjërë konë fi ba'de lëmër Dhe është syja pëse ata dhe më thënë dole nga e vërteta dhe ranë në kufrë, për të allohi më dhurë ishte se pëse ata i thanë atyre që urenin atë gjithë zbritja allahu, do t'ju bindëm i ne juve në një pjesë të që është e stuaj. Vetën se u thanë atyre që urenin ligjën allahu do t'ju bindëm i juve, allahu ka që ujtur besimin e të të papartet dhe anë sh, në shkëlej besimin e tëre, anë në loj besimin e tëre. Kjo është fjallë Allah subhanu wa ta'ala. Allah i më dhuruar në ka ndaluar në Kur'an që ne të bindemi mëzbesimtarve, dhe të bindemi mënafikve, sepse kjo është një përcinsive të hipokritëve. Dhe tyre besimtarit është i bindet urdhavet Allah subhanu wa ta'ala dhe urdhavet profetës sënë Allah i sënë. Edhe Allah i më dhuruar në Kur'an në ka ndaluar në shumë majetë që t'i bindemi mëzbesimtarve. Shikohin se që farëthot për shemo Allah i m La të tërmen, agh, fellna, kalbohan, të wa la tuti' man arfa la qalbu 'an dhikrina musabbina atyratu tilve neua kemi shkujdesur zemra nga pukujtimi jon gjithashtu ka thon felartu il kafirin wa jahidhum bi jihadin kebira musubin muzbesimtarve mos dhe luftoi ata me an to kuranit me nje luftë madhe musubin aty qe kemi shkujdes zemrat aty musubin muzbesimtarve mos gjithashtu thot per prindrit wa in jahadake litushrike bi malaisen e ke bi ilm fa la tuti' huma Nësa ta të, të luftojnë, që ti të, të mbërë shok mua, mos ju bind në tyre të Mos ju bind Gjithashtu të, të dhulloj madhurë, profetit të isa salam Ja juha në nebiju tëqillaha, ola tutri il kafirin, ola munafikin Këtë o ti profet, o ti dërguar, ki e frikë Allahon Dhe mos ju bind, mos dësimtarve dhe asë munafikve Gjithashtu i thonë në janë ti të, të punin me një, një, një nësure Të të të të ilmë kafirin O l-munafikin O da edha hum Të të mësjubin mës besimtave dhe asë munafikve Edhe largoh nga mundimi të tëre Të mësjubin mëse përfil mundimin të tëre Gjithë është të të lojë madhëruar Të të të ilmë këthibin Mësjubin në të tëre që përgjën shtojnë të vërtetën O të du lëvë të dhinun Fa ju dhinun Ata dhe dëshironi që ti të mbuloj e vërtetë, dhe të vërtetën Mos të shenë gjithë keqë për të Falatut e ja kullë halafin me hinë Panetho të allojë më dhurë Mosjo bindë Gjithë personi që bindë që, që, që betohet Në mënë të kohëtën Edhe është i poshtër Gjithë thajet e kuranore Endalojnë besimtari që ti bindë Mos besimtarve Edhe këtoj dhe ritojnë Profetis salalloisin e sëpari Paset e dhe gjithë besimtarve Sepse bindën dhe i tyre E qonë njeri u në hipokrizi Ma dhije në dhirë ata nga feja Sepse që dhimi tërë kërësor kërë Që ta në dhirë një nga feja Si shka të rëgurë Allah në Kur'an Dhe thotë ja O ju që keni besuar nëse ju ju bin dhe ni Një grupi preja tërë e që u është dhe në libën për para Ata dhëtë të qojnë ju dhe mas besimi të uaj në kufrë Gjithashtu ka thënë Allah subhanahu wa taala në një tjetër ja ju elladhina amanu in tuti'u alladhina kafaroo yardukum ala aqabikum fatanqalibu khaserin O ju që keni besuar nëse ju u bindeni mosbesimtarëve ata kanë bërë uksyrë dhe mbrapsht domethënë në kufër edhe do ktheheni të shkatëruar domethënë të shkatëruar nuk do keni as besim as fitoren e dyja as për Allah subhanahu wa taala Mbi Allah më dhuruar i drejtuar profetit sallallahu alaihi وسلم disa urdhë të prera Walatar kanu i lën ledhina dhalem ufete me së kumun në arë. Thot dhe mos anoni nga taj që kanë bërë padeci dhe mos besimtarët, se dhe du prejzjarën. I direktorët profeta së në sahabë, njëzë më të dëvoqëm. Kurse në një e tjetër, shiko se si i kërësënon Allah më dëruar, kërësënë besimtarët duke të reguar se që farë do t'i bëndë profetit ti, po që i sa i do të bëndë të vëllu të vëprimi. Thot, walohle a dhebë Dhe këtë kitë të tërka në i lejmë shenë në kalina Edhe si kur nekë mos kishëm forësur të ju Muhammed Ti do anënoja nga ta pak Do anënoja nga mos besimtarët I dhe la dhe kanakja dhejë falë hajati O dhejë falë më mati Thumë më la të gjithu lëka alejna në sira Më pas Ne do të jepnin dënimin e kësaj botë Dënimin e botës jetë dë dy fish Edhe nuk do gjejë në një mua së këndër të nesh Gjithë thë urë dhe kajtë shumë ta Mos ju binë në tyre, mos ju binë në mës mos besimtare Mos ju binë munafik dhe Mos anon nga ta, po që i sanon nga ta të dëmën Gjithë e këtë kënë ardhur që në me ke kanë zbirtur profetit Sallallalli sallem që ta parë ne mërojnë dhe të ndarën e ti kë mos anon nga ta dhe mos ju binë nga ty, sëpse binë nga ty e qonë nga të në shkatrim, edhe qonë kufr edhe e qonë hipokrizi Për këta rësue Besimtarë nuk duhet që tu binët mos besimtarëve Mos besimtarë nuk thonë bëj kufrë Por thonë ti vëtëm Bëj një diska e cila është Për puthin dhe me tonës dhe të uajës Shko roje priftin dhe të në kish Shko takoj e thëj, të e dhe thoi Jë lumëshin ju vëtë më fesatua e dhe Gëzuar fesatua e të kufrit e të shirkut e mëral Që atat kënashin për jushët kënashin për të të të të të të të të të të të të të të Olem të ardhankë ljehud olem nësara Hatët të të biamillet e hum Dhe Allah dhe në Kur'an Nuk ka përtu knajqë përtejt që fu dhe kështere Desa ndikë është fënë tyre të Këtë dhe thotë që ata kërdojnë përtejt që titi, titi Knajqë e shatan dhe disëve prime Për le dhe, dhe vjen Fëtuën si Ose besim tari Përfituar disa të drejta ti përpiqet që të bëjësa tolerime feneti duke i ndjekur dëshirat të mosbesimtarëve që i thonë bëj këtë që të smotosh me këtyre, bëj të që të smotosh me këtyre, bëj të që të smotosh me këtyre, edhe dashje pas dashje i denë hipokrizi i pa e kuptuar ata. Dhe argument të shfialët Allahut që përmendun deri tani. Edhe po sikosh jetën e profetit suni më i kanë drejtë, drejtë, drejtë, drejt, drejt nga fillimi deri në fund. Fës të qimë këma au mirë të u mëntabë ma ka u la të të gëhë inëhu bëma të ameluna këmirë Thët, i thët Allah i madhëruar drejtohu si që u rëdhëruar Edhe mosë të proni Dhe mosë të kaloni Mosë të te kaloni ku fiti ju ka thënë Allah i madhëruar Sepse Allah i madhëruar që mi njohë për të që u vëproni O la të rëkenu i lëllë dhe mosë anoni nga ata të cilët kamërë pa dresi se të të të prejkë ju vë Gjithu urdhë kanë ardhur që në më që besimtar mos bien atëherë që mos bien në kufër para kuptuar. Dhe ja thot Allahu i madhror të fjalë profetit saqë në mërcini normalisht nuk kishë se si të mendonë njerëzit që bëjnë kufër. Por mundet që dikush mund mendojë e thot po e bëj të llojjeje për, për mos pas probleme, që besimtarët janë të lirshëm në radh pa menduar domodin që këto nuk vërtet do ta çojnë njeriu në kufër në vërtet, ndën hipokrizinë e vërtetë. Gje cila ndodh her pas heret e kë muslimanët Të cilët i thonë vetës muslimanë Por ata duke u bindur mos besimtarëve në gjërët Të cilët ata kërkojnë për i tyre Ata bije në hipokrizi Kërkojnë për i tyre Që në ujnë në, në ruaj në hipokrizia Dhe këto ishën dy për i cilësive të hipokritve Urejtja e dë vërtejtës Edhe ligjeve të Allahu Dhe ndjekje mos besimtarëve Dhe atyre që urejnë ligje të Allahu Allahune i pasov për gjithdo së mundi të keqe dhe në në bërë për besimtarëve të vërtetë, Allah o shkullin një në gjithë.